І найда здушив до болю груди. У цей час, до келії долинув гамір, що знявся на монастирському подвір'ї, почувся стук молотка в браму, голоси й метушливі накази. Найда поквапно вийшов з келії, попростував до брами, в неї вже в'їжджала запряжена шестериком гнідих коней, простора, колемага. Отець і гумен із старшою братією стояли на східцях монастирського ганку, зустрічаючи з особливою радістю новоприбулих гостей. Перша вискочила з колемаги висока, струнка Мовтополя, панночка підбігла під благословення до отця архімандрита. «Панна Дарина!» – мимохит скрикнув найда, і замер на місці. Після радісних слів привіту і перших запитань – Мельхіседек запросив почесних гостей у трапезну. Пан обозний і Дарина пішли за ним. Дарина помітила подив і хвилювання, що охопили Найду при зустрічі з нею. І серце її стислося так трепетно, так солодко, що вона вся спалахнула від радості і соромливо опустила очі. Коли ж панна знову оглянулася, то Найде вже не було. Засмучена і схвильована, Пішла вона слідом за батьком і Мельхісадеком, не беручи участі в їхній розмові. Думки її були коло суворого і мовчазного чинця. Хоч вона бачила його обличчя тільки одну мить, та все ж таки помітила, що найда дуже схуд за цей час. А в очах його з'явився гострий, затаяний, блиск. «Чому, побачивши мене, він так змінився в обличчі? Чому зник, не сказавши й слова?» Думала Дарина, йдучи за батьком прохолодним монастирським коридором. Тим часом Мехіседек увів почесних гостей до просторої монастирської трапезної, де ченці на швидку вже готували щедрий почастунок. Гості посідали до столу. Дарина озирнулася, маючи таємну надію побачити найду, але ні серед присутніх за столом, ні серед послушників, які прислужували в трапезній, Найде не було. Крім Мельхіседека обозної дарини, за столом сиділи ще і єромонах Елпідифор та ієродиякон Аркадій. Очевидно, до трапези були запрошені тільки найпочесніші мешканці монастиря. Заспокоївшись на цій думці, дарина почала терпляче ждати кінця трапези, сподіваючись, зустріти найду, якщо не в церкві, то на монастирському подвір'ї. У трапезні було свіжо і прохолодно. Крізь грачасті вікна заглядала зелень розкішного монастирського саду. Біля ікон сяяли великі лампади. З пахощами кипариса зливалася лісова причудова свіжість. Після жаркого дня важкої курної дороги все це одразу ж навіяло на пана обозна приємний настрій. «Хух, та й гарно ж у вас, преподобні отці», – промовив він важко віддихуючись і витираючи шовкою-хусткою під злисини. Тиша, мир і благоліпність. «Егеш», – відповів Мелькісадек, – «Охоронив Господь серед бур і напастий сей захисток і притулок благочесник. А скільки разів люті гонителі і монастир сей і на життя моє посягали? Та Господь почув молитви наші. Одначе покуштуй, вельможний пане, цього нашого меду». Він холодний з льоду. Мельхісадек подав знак, і служка наповнив важкий срібний келих, що стояв коло пана Обозного. Мед був такий холодний, що на сріблі келиха навіть виступали росинки. Пан Обозний надпив кілька ковтків і, поставивши келих на стіл, сказав, проводячи хусткою по усах, «Та це ж липовець! Ге-ге, добрячий!» Чи в печерах є такий? Ну і ліси у вас, угіддя, розкіш, – провадив він далі, вибираючи з тарілки жирні, кусні, і запиваючи їх медом. Хліб скрізь уродив, проїжджали, милувались усім, земля обітована, як здавна прозвала її ляги, тільки від села занедбані. Так, – сумно зіткнув Мельхіседек, – кругом благодать і достаток плодів земних, а не сміру світові. Про часи мирні повсякденно, Господа Бога просимо. І Господь почув ваші молитви, відповів пан генеральний обозний. Чи відомо вам про ласкаву інтерцесію цариці? Цариця видала наказ вельможному князеві вчинити у дворі польському як письмову,